Franziskarikak egunon. Egunon. Zue, hemen uh, elkarteko aki uh, dezira, hori eta raziko dugu hemenak egiten duen lana ekonomiaren argloan e, diendean uh, xaretze bat egu da zuen uh, elburua. Uh, Noren hostegunean parte hartu zuzue uh, el zondon, ekonomia heraldatzailearen topaketan irugaren uh, igunetan. Hor uh, ere baziren zuekin anderen nahi elkartea, bai eta atuele lan behi ere skop uh, delakoa. Topaketa hauen helburua uh, zer da irugaren aldiko Trukattzea, e, ipaadadata ekoderen artean ohxpa da al zerbait e, egitekoa Bai, bon, beti bezala ez aski ezagutzen eta ordean uh, ikusten ginuen uh, gure lana izanentzera pixkat uh, bugaz bi jende batzu elgarrekin lan arditen mainen, uh, egiazko proiektu batzuetan eta hori posible dela erraitea uh, dola berroita hamar uh, urte baziren gauhezko lanak eta posible zen nahi eguna zere egin behar ditugu eta hortarako dago uh, Atelier Lamberri eta Anderen Aiaekin uh, ikusten ginuen uh, gure inguruan diren jendeak izan enprezik esa, elkarte eta horiek, behar zutela ere jakin uh, egualdeko beste egitura bat, oratu kope egitura ekin, uh, lan hori egiten altzera, behinan ez zutuzoin ahluetan, baizik eta ekonomia piskat erarlatzailea, egan ebaitu behar dugula aldatu piskat gure lan egiteko manera, uh, izan jenden uh, ben ba jenden onerat, onerako izan ingurumenaren onerako ere behar ditugu gauza batzu aldatu, segitu lan ean bistandena, baina lan eta bizi errian hori beharrezko baita. Entzitzen, horrein garapena ez da el buru bakaja? Ez, eta bat garapena da, gehiago jendearen garapena, untsai zaitea konpreintseko zendako lan egiten dugun, gure ekoizten ditugun gauzak nora joaiten diren zen, nola baliatuak diren eh, ondakinak ere egin behar diren horiekin eh, ingunumenari ze kalte ekarzen diogun, eh, eta bestalde ere, sozialki ze, ze, ze, ze bizia emaiten dugun jenden arteko lotura hori nola azkartzen alden, horretan denetan nahi dugu lan egin, eta horre hortarako xaretze lan handi bat bada egiteko eta hea ere gure argikipia ekartzen dugun lan hortan. Onelizondon justuki mintzatu lizen ziste beste, beste kide batzuekin, beste ededu batzuekin ere hor zerren norengandik hartu duzue adibide edo esperientzia. Bai ordean eguna joan bi parteetan lehen partean nahi gintuen Egia asko adibide batzu erakutsi nahi du proiektu batzu jadanik martxant zirela eta hor uh, hiru eman ditugu uh, lehena izan zen uh, eduuko proiektu bat hor, uh, antik ere, orde, antik da e, iparaldean den e, elkarte bat numerikoaz e, arzen dena. hiru ari bide horietan hiruak e, e, numerikoak ziren. Odean e, eduko pori da e, proiektua da gazter erakustea, bai badirela jadanik gure inguruan e, jende batzu ekonomia eraldatzaile horretan lan egiten dutena. Eta ordean eduko proiektu horriburuz pasatzen dira, liseuetan e, eskoretan, era akustea, nor diren gure inguruko eraginzaile horiek eta ordean, bigarren progitua batura era nahi du tresna numeriko bat nun mapa batean agertzen diren nun diren enpresak jotan nahiidiak enpresak eu elkarteak eta sustut zer egiten duten eta ze balore eramaiten e, duten beren e, egituretan izan e, jenden lekua izan feminista ikuspundutik e, nola, nola eginak diren gauzat langileak beren irritziak nola konduan artua diren eta holako beste kriterio batzu Odean, map, batura mapa hori erakutsi dugu e erakusteko ere mugaz bialdeetan aldeetan bazirela eta irugaren proietua zen ere beste numeriko proietu bat ekin huri da pixkat jende uh, zinduak eta direnak uh, huriek laguntza emaiteko ze... Um... Uh, ze xaretze egin den, bat ziren proiektu batzu, elkartrukaketak baiuna eta tolosa artean, eta olako beste batzu, izan gazten kirolari buruz edo, edo zoin, beti sozial lan haundi bat eginez, ez zinduak baitziren. Hotean, iru adibide horiek emanik, erakutsi dugu jadanik gauzatzu martxan zirela, eta gero bigarren partean, begogo eta bat proposatut dugu, proposatut dugu jender, ere, uh, raitea ze ze gaiaz ze gaiaz naizuten uh, piskat barnetu eta hor izan ziren uh, hamar bat gai eta bakotxak hautatu du eta geienik ge, botz geiena ukanduena uh, aipatu du, dan bi gai atera dira izan zen zenbat enterkooperazioa ze hitz nahi ginoen eman interkooperazioari eta hor biziki lan poita eman da, bako bere iritzia eman zuen hamoz bat jende baziren talde hortan eta hortik atera da bai zinez behar ginoela kooperazio hortan ez bakarrik hartu baizik eta hartu eta eman behar zela behar zela, behar zela, behar zela implikatu xare horietan eh, kooperazio handiagoa izaiteko eh, gero behar galderak ziren nola egin zenta debora neko estu degeiago demorarik uh, bilkureta joiteko, horre, trezenan numerikoa ipatua izan da, baina nere gehiago be nola egin uh, iritziak uh, askifite ukanditzan eta gero bildumak egitea. Eta bigarren zen uh, buskat uh, uh, egon kortasuna, edo jasangarritasuna, uh, frantzesez piskat durabilite, uh, erten bezala, proietuetan nola egin, eta horre gogoeta bat, beste, beste taldea, hamoz bat jendeginen eginen, eta ba, ze, ze, ze, ze galdera pausatzen zuen, horrean, ba, proiektuar hain zinetik behar dira pentsatu, pen, proiektuar behar, dira, behar da ikusi uh, nun kokatzen den, norden bere inguruan, eta holako galdera batzu, Ohtik, beraz, atera diren ideietatik horrein gu, gure lanaginen dugu, pixkat bilduma bat, eta e, entzatzea urtean zeak hori lanzea, talde, taldean edo jendeekin, eta gero urrengo topaketan, beste gai batzu atxe maiten dutugun, laugarren bat egiteko elduden ohtian. Eta denbora beran, gogo eta orrekin deialiak intzinuten ere, Federazio Bat Sohtzea, engaiatuak diren enpresen Federazio Bat Sohtzea eko sedea zinutela, hori ere gauzak uh, aintzinatu dira gogoeta eraman da. Bai, hori Diendea ez galtzeko ere, guk nahi ginduen federazio hori sortu er, er, markaba markabat emaiteko, are, zautostez gurekin hemen lan eginen dugu arlo horietan, eta ordean asigira iruetatik, behaz, andere nahia atelielan merri eta hemen elkartea, behinan, gure inguruan, nahi ditugu sagazi izan enpresak izan elkarteak, e, pikat egualdean olatu kop eginduen mesala, du lamar bat urteaz izen iruz palau ziren, edo bost uste dut, eta orain diadanek iruro goi bat dira, ordean ez dakit hori lohtuko dugun. Baina nahi duguna da gure inguruan jinditen eta olapiskat federazio horren uh, bagnean uh, bilditzagun uh, hor uh, jadanik asiditugun gogoeta horiek eta lan batzu ere manditzagun. Justo, egin duzu eh, engaiatok diren eh, empresak, egin duzu lujaldearen konzientzia duten enpresak dira ez da nolako enpresak. Bai, uh, zinez nahi dugu eta uh, hodian Jore uh, ellugdearen e, dako engaiatuak uh, ez da bakarrik diru emaitea uh, uh, kultur elkarte bati. Eh? hori hori perba eretsxena da uh, enpresa batek diru pikate badu etekin uh, hori emaitea kultur ez ez. zinez egunero ikustea eahat zer egiten duguen, emman Euskararen lekoa enpresetan uh, eman dezaun, lekoa enpresetan uh, eman dezaun ere uh, lanki den uh, iritziak kondutan, artiak izan diten, eta ikustea, ze garapena duten bakotxak bere lekuan uh, izan behereko postuetan, edo goiko postuetan, eta hori lantzen zen dutenak. Ikusten dugu, uh, enpresa buruak ere, presdilela hortan sartzeko, zenta Uh, Oarteak dira, langilek seinsu hori sekatzen dutela, nahi dukute jakintzen dako lan egiten duten, normalden bezala, eta hor, buskat, bada konsientzia hartze bat, jendea nahi du horret joan, eta be, gure entzatuko gira, horren laguntzen. Kontestu roko begira, simpleki, aipatzen da enitz, lehen gaien presioa, inflazioarena, empresanizken katsajean direla, zuen gogoetaz, dakit... Lentasun baden, hori da, presentzatzen dako, hori ala izanbarko luke, ala ere kontestu hortan. Bai, pertsesu, arazua erretxea izanbarko zen atxemaiteko deneko munduko zuten, baina iduritzen zaigu ala ere, sobera beste nesku girela. Eta buru jabetza hori behar dugu behiz lortu. Izan lanaren buru jabetza, zezen suen dugun. Izan energia buru jabetza, zenta elektrika edo energia soberakari opa atzen dugu. Baina guauk ekoizten bat dugu, beste, beste bide bat hartuko du. Eta olako hainitz gauzetan buru jabetza ja, atxik dezagun. Eta hori buruz. Pentsatzen dugu, ono, badera gogoetatzeko eta badera lantzeko. Eta gu nahi dugu hori hori landu, bai, inflazioa bada, behinan sobera gen besten esku egoiten gira, behar dugu buritza hori berriz lortu eta ekonomian ere. Franzkar ekar Minesker?